Ce-i se întâmplă oare? Soarele s-a întunecat. Bântul a început să-l superă braznii... Bodhanei coarii... Soarele... Pe rei, să te floare de rodie... Soapă, rău, amem, soapă, rău, amem. Reu. Reu. Reu. Sunt reul, spulător! Am venit să te pețesc, floare de rodie. Dar eu aștept alt pețitor.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 Ai ales. A, A, nu vei putea face asta fiar blestemată. Oricâtă putere ai avea, atâta timp cât floarea de rodie va fi mijlocul nostru, nu o vei răpi. Nu, nu. Voi nu știți în ce stă puterea mea și nici nu o cunoașteți. Priviți în urma mea! E cerul, oameni buni, a început din nou vijalia. Astea, astea, astea. Astea, astea. Astea, astea. Acum vă las, mă voi doarce cu soarele, Pară sări a treia oară. Soare de rog, pregătește-te de anunca.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 și au omezit picioarele în apele repede de munte, până când, sleită de puteri, a ajuns la marginea unei păduri. Bucurați-vă de călătoare, iar voi flori, culegeți de la soare frumusețea și jingășia voastră fără seamă. Bucurați-vă de viață harnice albine, căci e o floare de rodie. Nu voi mai cunoaște niciodată bucuria? Ba, -o, vei mai cunoaște, floare de ron. Cine ești? Nu te-am văzut până acum. Sunt, Sunt zâna mângur de Te-am îndrăgit am pentru bunătatea ta, ta de când erai copilă. De atunci n ai văzută. Am fost mereu alături de, de tine. Și te-am învățat de să făurești leacuri pentru boli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 Nu se de nimic? Ba Recunosc rușul aprins al macilor din crânguri, verdele ierbii crude pe care am ades cu ochii spre înaltul cerului. Nu recunoști și culoarea a așa? Desigur! Albul lor l-am admirat de atâtea ori, primându mă prin grădina lui. meu. Mă bucur că îți place, pentru că...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 Pe, pe care a vei putea afla taina fiară, ca să o poți, poți Iar mâine dimineață în zoo vei putea Floare de rodie a lucrat cât a lucrat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 pe frumoasa fata de crai A sosit clipa de noastre Floare de rod bracă mantia la care a lucrat până acum și se Mantia mantioara De mine cusută. Fama nevăzută! Voi face în tocmai mugur de lotus Mantia mantioara De mine cusuta Fama nevăzută. Unde ești Floare de rod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 Da, ta! Așa este. Am auzit asta de la și păzitorii palatului său. Ei, și mai departe, și mai departe, și mai departe, mă băi, mă băi, mă băi, mă băi, mă băi, mă băi, mă băi, mă băi, mă băi, mă băi, mă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 Ei, șarpi cu clopoței. A cine o fi fata asta atât de îndrăzneată? Să-mi să vrea tu să ai asemenea o dar nu uita că eu am văzut-o primul! Nu vă mai certați! Și iertați-mă că v-am tulburat liniștea! Ne vorbește în graiul nostru! Nu-i lucru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 Cum de te să faci una casta? asta? Știi doar că e puternic și face numai rău. Până și noi ne ferim din calea lui. Mm -hmm. Cu cine vorbiți de-mi tulburați ișteam. Mm -hmm. Cu mine, floare de rodie. Mm -hmm. Caut palatul liului zburător. Ajută-mă, ursule, ajută-mă, te rog, să ajung cât mai repede acolo.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 l eu locurile vom fi îndată. Mai bine grăbiți-vă voi și nu mai culegeți atâtea flori roșii. Mm. Ei, am ajuns și la marginea pădurii. Noi te vom lăsa acum, floare de rodie. Fii, fii,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 Primești le în partea mea această cunună Făcută din florile roșii culese pe drum Îți mulțumesc mult, lupule Iar eu îți dăruiesc un clopoțel Care îți va ce aminte de mine Îți mulțumesc și ție, șarpe cu clopoțel Să plecăm, să plecăm dinspre parat, Din către noi cordial pasnicile unii oh, oh, oh! Drum bun, dragii mei, și nu aveți grija mea să-mi pună repede mantia fermecată, se apropie corbi. Mantie mă de minicuzută, vă mânevăzută. să <truză> În alb, să poposim puțin pe craca asta. Fie cum vistu, tu, cu adăsură, dar nu mult. Să apucăm să închinăm și noi ochii noaptea asta. Car, bine zici, mâine în zori stăpânul nostru pleacă în pețit. Ah, ha, ha, ha. Și ce o să-l mai gătim de nuntă? De-abia aștept să-l văd în straie de mire pe frumosul și bunul nostru stăpân. Ah, ha, ha. De ce am arăzit, păsitor nemernic?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 În lumina lunii Pe nisipul cald încă Broasca cea uriașă Asculta concertul supușilor ei Pielea îi sclipea de un verde curat Iar ochii ei mari Priveau în îndepărtari Deodată Auzi sunetul cristalin al plopoțelului Și vocea caldă A florii de rodi. Nu te speria Stăpâna lacului de argin Sunt floare de rodii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 locul se prinde praful de aur pe aripele leului. Vor fi blestemate, fraților. Uitați-vă ce soldi mareau. au. Poate ar fi niște ghiare, Ei? Ei, Ce zăpușeamă. De ce cu sunul ăsta? asta? Sunt că mă adorme. Și pe bine. Ce sunt. Ce, ce, ce o <gână> Eu via să mă întind puțin. Vino, stăpâna apelor, vino să vezi o adevărată minune. Au adormit cu toții. Sunetul cloboțelui tău i-a dormit, Repede floare de rodie. Iar aripile cu ele din palat până nu pinde fiara de veste. Ciudat. Această strălucire va dispărea în clipa în care tu, de rogi, le vei atinge cu cununa de flori roșii, făcute de prietenii tăi din pădure. Bine, stăpână, Dar eu. S -s -s, nu pierde timp! Faceți-mi spus și vei vedea că întreaga vrajă se va destrăma. Iar odată cu ea și puterea leului. Voi face în toc mai tale. Aortaripile peste. maturi. Vezi, floare de rodie, se prăbușește palatul. În draga e deslegat. leu spurător, ca toată viața să nu mai poți cura și să fii cușmănii de toți. Du-te, du-te și împlinește-ți pe deapsa.